85. Namíbiában az északi sivatag átszelése közben sivatagi orszarvúkat keresve találkoztam egy kedves orvossal, aki sivatagi oroszlánokat követett. Namíbiának ezen a részén erősen üldözték őket, mert gyakran behatoltak a mezőgazdasági területekre. Az orvos megfigyelt néhány példányt, hogy tanulmányozza egészségi állapotukat és mozgásukat. Elkérte a számunkat, hogy felhívhasson, ha ráakad egyre. Aznap este egy kiszáradt patak mellett vertünk tábort. Mindenki más a sátrakban vagy a teherautókban volt, de én a tűz mellett bontottam ki a matracomat, és egy vékony takarót terítettem magamra. A csapatom minden tagja azt hitte, hogy viccelek. Ez a környék tele van oroszlánokkal főnök. Mondtam nekik, hogy nem lesz semmi bajom. Már milliószor csináltam. Éjfél körül megszólalt a rádió. Az orvos volt az. Négy kilométerre járt tőlünk, és épp most kábított el két oroszlánt. Beugrattunk a Land Cruiserbe, és száguldva közeledtünk felé. A kormány által mellén kirendelt namíbiai katonák is ragaszkodtak hozzá, hogy velünk üljenek. Akár csak a helyi rendőrség. A korom sötét ellenére könnyen megtaláltuk az orvost. Két hatalmas oroszlán mellett állt. Mindketten a hasukon feküdtek, fejüket óriási mancsaikra támasztva, rájuk irányította a zseblámpáját. Láttuk, ahogy az oroszlánok melkasa emelkedik és süllyed. Csendes légzés. Letérdeltem a nőstény mellé, megérintettem a bőrét, belenéztem félig lehúnyt borostyán színű szemébe. Nem tudom megmagyarázni miért, de úgy éreztem, hogy ismerem őt. Ahogy felálltam, az egyik namíbiai katona elsuhant mellettem, és legugolt a másik oroszlán mellé. Egy nagy hím volt. A katona felemelte az AK 47-esét, és megkérte az egyik haverját, hogy készítsen egy fényképet, mintha elejtette volna. Épp mondani akartam valamit, de Billy a szikla megelőzött. Azt mondta a namíbiai katonának, hogy húzzon a picsába az oroszlánoktól. A katona sértődötten odébb állt. Megfordultam, hogy mondjak valamit az orvosnak. Egy villanást láttam. Újra megfordultam, hogy megnézzem, honnan jött, melyik katona futúzott le a telefonjával, és hallottam, hogy a férfiak felhördülnek. Hátra néztem, a nőstény oroszlán ott állt előttem, feltámadva. Elindult felém. Semmi baj, mondta az orvos. Minden rendben. Az állat újra elesett, pontosan a melé. elé. Jó ét, édes hercegnőm! Néztem balra, néztem jobbra, senki sem volt a közelemben. A katonák mind visszarohantak a teherautóikhoz. Az egyik ak egy vehetessel a kezében felhúzta az ablakot, még Billia a szikla is hátrált fél lépést. Az orvos elnézést kért. Nincs miért. Visszatértünk a táborba. Mindenki bekúszott a sátrába, a teherautójába engem kivéve. Visszamentem a tűz melletti matracomhoz. – Ne viccel, mondták mindannyian. – Mi lesz az oroszlánokkal? Épp most láttuk a bizonyítékot, hogy vannak oroszlánok a környéken főnök. – Így Higgyetek nekem! Ez az oroszlán senkit sem fog bántani. Sőt, talán még vigyáz is ránk.